ripoti ya hali ya lugha mtandaoni. Mutasari wa ripoti kwa nini ripoti hii sisi ni yakina nani kamusi na sarufi utuambia kwa lugha ni njia iliyopangwa ya kueleza habari zinazowasiliana aswa katika kati ya wanadamu lakini lugha ni zaidi ya hiyo ni urithi wa msingi tunaopeana sana sana tunaopokea kutoka mababu zetu na ikiwa tunabati urithi unaopitishwa kwa wale wanaokuja baada yetu tunapotafakari tunapozungumza tunaposikia tunapowazia tunatumia lugha sisi wenyewe na kila mmoja ni katika msingi wa uwepo wetu na jinsi tulivyo katika ulimwengu ni lugha kutusaidia kusimulia adithi kutuhusu tunavyojijua na tunavyojua kila mmoja unaongea lugha gani je unaota kwa lugha hiyo je unafikiria kwa lugha tofauti na ile unayozungumza ukiwa kazini je muziki unaupenda upo Unaweza kuwa katika lugha ambayo uelewi? Kituu. Kila lugha ni mfumo wa uwepo, utendaji na kuwasiliana duniani. Na muhimu zaidi kujua na kuwaza. Kila moja ya lugha zetu ni mfumo wa maarifa. Lugha yetu ni njia kimsingi ambayo tunaelewa maana ya ulimwengu wetu na kuueleza lugha zetu zaweza kuwa za mdomo yaani kutamkwa na kusainiwa kuandikwa au kupitishwa kupitia sauti zinazotolewa kwa mfano filimbi au ngoma katika fomu hizi zote lugha ni wakala wa maarifa toaweza sema kwa lugha ndio njia mwafaka ya kueleza mawazo, uaminifu na ujuzi wetu. SASA zingatia lugha unazozungumza kufikiria, kuota au kuandika. Kati ya lugha hizo, ni ngapi unaweza kushiriki kikamilifu na kuwasiliana katika nafasi za kidijitali? Je, una uzoefu gani? Wa kutumia lugha au lugha nyingi mtandaoni. Je, mauji unayotumia yana herufi za lugha yako? Je, unahitaji kurekebisha kibodi ili kuitumia pamoja na lugha yako? Unapotafuta maelezo kwa kutumia injini ya utafutaji. Je, matokeo yarudi katika lugha unayotaka? Je, umelazimika kujifunza lugha tofauti na lugha yako ili kutumia na kuchangia kwenye mtandao? Ikiwa jibu lako kwa swali lolote au mengi kati ya aya maswali ni la, basi wewe ni miongoni mwa watu wachache walio duniani ambao wanaweza kutumia interneti katika lugha yao kwa urahisi. Lugha yako labda ni Kiingereza Mtandao na nafasi zake tofauti za kidijitali hutoa mojawapo wapo ya miunda msingi muhimu zaidi ya barifa mawasiliano na watu leo Bado kukiwa na zaidi ya lugha saba duniani zikiwepo lugha za mazungumzo na ishara Nilugha ngapi kati hizi tunaweza kushiriki kamilifu mtandaoni je mtandao wa jumuiya ya lugha ungekuwa vipi tunapouangalia tunapo uisi, na tunapousikia ripoti hii ni moja wapo ambayo tunajaribu kujibu swali ili. sisi ni muungano wa mashirika matatu whose knowledge kwa Kiswahili ujuzi wa nani taasisi ya mtandao ya Oxford na kituo cha mtandao na jamii yani center for internet and society kilicho India tulijumuika kutoa maono uzoefu na uchambuzi tofauti kuhusu hali ya lugha kwenye mtandao na kwa ushirikiano na wengine wanaojali maswala haya Tunatumai kuunda mtandao teknolojia za kidijitali na mazoyo zilizo na ujumuiya wa lugha. Ripoti hii inakusudia kufanya mambo matatu. La kwanza ramani ya hali ya lugha kwenye mtandao. Tunajaribu kuelewa ni lugha zipi zinazowakilishwa kwa sasa kwenye mtandao na kwa jinsi gani Tunafanya hivi kupitia data ya kiasi yani kuangalia nambari kwenye mifumo tofauti za kidijitali zana na nafasi na pia data ya ubora kujifunza kutoka kwa dhivi za watu wenye usoevu wa lugha mtandaoni la pili kuongeza ufahamu wa changamoto na fursa katika kufanya mtandao kwa ujumuiya wa lugha yaani kuunda na kuthibiti teknolojia, maudhui na jamii za lugha za ulimwengu. Kuna changamoto kubwa na pia kuna uwezekano na fursa za kusisimua. Ripoti hii itaweka wazi baadhi ya changamoto na uwezekano huu. La tatu, kuendeleza ajenda ya kuchukua hatua. Kwa maarifa na ufahamu huu tunatoa baadhi ya njia ambazo sisi na wengine wengi wanaoshughulika masuala haya duniani kote tungependa kupanga na kuchukua hatua ili kuhakikisha mtandao unaotumia lugha nyingi zaidi hmm. ripoti hii ni nini na sio nini Ripoti hii ni kazi endelevu au kazi katika mchakato. Watu wengi tofauti, jamii na taasisi zimekuwa zikifanya kazi kwenye vipengele tofauti vya lugha kwa muda mrefu sana. Na vipengele tofauti vya lugha mtandaoni hivi mazuzu. Tumeamazishwa moyo nao. Lakini ripoti hii haikusudiwa kuwa uchunguzi kamili wakina wa kila mmoja wao na kazi yao. Pia atujui kila mtu anayeshughulikia lugha na mtandao. Ingawa tumejaribu kujumuisha wengi wa wale tunawajua na kuwamazisha nao kwa njia fulani au nyingine. Kwa kujumuisha katika sehemu za rasimali na sehemu ya sehemu ya shukrani. Tumezuiliwa na takwimu tunayoweza kukusanya na tumejadili baadhi ya vikwazo hivyo katika sehemu za nambari tunakaribisha maoni na mapendekezo ya kuboresha na kusaiisha maelezo ambayo tumetoa hapa na tungependa kusikia kutoka wa, kwa wale ambao tayari wanashughulikia masuala haya na tungependa kujumuishwa katika sasiisho zijazo za ripoti hii tumejitahidi tuwezavyo kuandika ripoti hii kwa mtindo unaofikika iwezekanavyo tunataka vizazi na jamii nyingi za watu zijiunge nasi katika kazi yetu na tutaki lugha ya istilahi au kielimu ziwe visuizi cha kutafakari au kutenda tunataka pia itafsiriwe katika lugha nyingi uweza Wafasiri, ofasieri wasile na ingawa tuliandika baadhi ya ripoti hii kwanza kwa kiingereza ashtaki kiingereza kiwe kizuizi cha kutafakari au kudukua, au kuchukua tu <laughs> Tunatumai ripoti hii itatumika kama msingi wa utafiti zaidi majadiliano na atua juu ya masuala haya, huku tukizingatia juhudi nyingi za hapo awali je, sisi ni nani na kwa nini tulikusanyika kufanya ripoti hii mashirika matatu yalikoja pamoja kufanya utafiti wa ripoti hii kituo cha mtandao na jamii au kitaka center for internet and society ta ya mtandao ya Oxford au kitaka Oxford Internet Institute na ujuzi wa nani au kitaka US Knowledge Sote tunafutiwa na adhari za mtandao na teknolojia ya digitali kutoka kwa mitazamo tofauti ya utafiti sera na utetezi kwa miaka kadha tumekuwa tukifanya kazi kwa njia zetu wenyewe kuelewa ukosefu wa usawa wa maarifa na ukosefu wa haki kwenye mtandao nani anachangia maudhui mtandaoni na kwa jinsi gani tuligundua kuwa kulikuwa na takwimu kidogo sana juu ya maarifa kwa lugha tofauti kwenye mtandao kisha tulitaka kujua zaidi ni kwa kiwango gani lugha za ulimwengu zimawakilisha kwenye mtandao hivi sasa? Je, mtandao una ujumui wa lugha? Ugunduzi wetu ulifanyika katika mipaka ya habari za umma zilizo wazi. Tunatumai itakuwa mchango mwingine kwa sote ambao tunajitahidi kupata mtandao ujumui wa lugha. Ujumbe topicu su vicon 19 na ripoti e tulianza kufanyia kazi ripoti e mwaka wa 2000 shee tukaji <laughs> udjombe na topicu 19 na ripoti ii tulianza kufanyia kazi ripoti hii mwaka 2019 kabla uviko 19 lakini kazi nyingi za uchambuzi, maojiano na uandishi ilifanyika wakati wa janga la kimataifa ambalo limabadilisha maisha yetu binafsi na kwa pamoja kila mtu aliyechangia ripoti hii ameadhirika kwa namna fulani na ilichukua muda mrefu zaidi Yetuliutarajia kushiriki na ulimwengu. Lakini uviko 19 Care ilitusaidia kukumbuka jinsi tulivyounganishwa. Jinsi ilivyo muhimu kwetu kuweza kuwasilisha mawazo changamano. Ujumbe mfupi kuhusu uviko 19 na ripoti i. Tulianza kufanyia kazi ripoti hii mwaka 2019. Kabla ya Uviko 19 lakini kazi nyingi za uchambuzi, maojiano na uandishi ilifanyika wakati wa janga la kimataifa ambalo limebadilisha maisha yetu binafsi na kwa pamoja. Kila mtu aliyechangia ripoti hii ameadereka kwa namna fulani na ilichukua muda mrefu zaidi ya tulivyotaraji kushiriki na ulimwengu. Lakini uviko 19 pia ilitusaidia kukumbuka jinsi tulivyounganishwa. Jinsi ilivyo muhimu kwetu kuweza kuwasilisha mawazo changamano katika lugha tofauti. Na jinsi ilivyo muhimu kuwa na miundo mbinu ya kidijitali yenye ufikiaji ilivyo kwa kweli na ujumuiya wa lugha.